Jag är verkligen en sån, så här: antingen tio pisskrapp eller höra din egen röst. Jag bara ta mig till sträckbänken. <laughs> bra att det ska vara med i en podd nu. Då. <laughs> då ska vi se. Okej, men ska vi köra, ska vi köra nu då? Ja, vi mm. kör. nu. Ja, wow. Eh, ny gängel Och vi har ny inspelningslokal också. Och dessutom ny inspelningsutrustning. Så jag tror ljudet kommer vara riktigt fint idag. Och vi ska tacka Lovina Isaksson som har gjort våran skitbra gängel Som heter Lovina på Soundcloud om man vill lyssna på mer. Eh, men det här är A.G. Hedvigs podcast, Klimatet eller kampen om tiden- och idag sitter vi här i allt och allas nya lokaler på CVD och ska prata om en bok som vi har bokcirklat på. Och den heter How to blow up a pipeline av Andreas Malm. Och det är jag, Ucka, som sitter här med Erik från AG Hedvig. Och Sofie. Och du var ju med i vår bokcirkel. Det var verkligen piken av min, vad var det, februari, mars. Mm. Mm. Ja. Tänk sånt, vi är inte jättesnabba med att spela in efter den här bokcirkeln. Nej. Nej, men det var verkligen jättekul. Jag hoppas att vi kommer att ha fler och jag rekommenderar alla att vara med. För att det, det är inte ofta man tar sig igenom liksom tegelstenarna själv när man inte går på universitetet. Men, men nu gjorde jag det och tyckte det var jättekul. Så ja, kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Och vi ska tacka alla andra som var med i bokcirkeln också. Vi tänkte att vi skulle gå igenom den här boken och ja, lite kort vad den handlar om. Så att alla är med på, på båten. Och sen ska vi prata lite mer om vad vi som klimataktivister tänkte och kände. När vi läste om den. Men för att ge ett litet smakprov då, så har jag valt ut ett citat som jag skulle vilja läsa upp. Och det är... Eh, han, Malm, diskuterar här möjligheten att eh, nå Parisavtalet 1,5-gradersmålet. To have a reasonable chance of respecting the limit, human societies would have to institute a global prohibition of all new CO2-emitting devices. Now the likelihood of the ruling classes implementing a global prohibition of all new CO2-emitting devices is about the same as them lining up at the summit of the steepest mountain and meekly proceeding to throw themselves off the edge. So here is what this movement av millions should do för att start. Announce and enforce the prohibition. Damage and destroy new CO2-emitting devices. Put dem out of commission. Pick them apart. Demolish them. Burn them. Blow them up. Nej, nej, men jag tycker det här citatet är väldigt kul. Det är väldigt väldigt härlig bild av hur de här är Kapitalisterna som står där i <skratt> kostymer vid, vid klippan och, och som fromma, fromma jag vet inte, fanatiker kastar sig ut över över stupet. <skratt> typ i USA så finns det liksom vissa vissa ja, jättekapitalister som har börjar med en sån här I'm the 1% tax me. Att ja, det inte så att det skulle bli så fast på en väldigt, väldigt hög skala då. Ja. Skulle bara, Draget till, till de, de prog progressiva kapitalisterna. Ja, men jag tycker också att det är väldigt, väldigt roligt. Det är ju så i den här boken. Den är väldigt läsvärd tycker jag bara för att den är rolig och ja, men har ett, ett roligt språk. Liksom. Men sen ger den ju också en prov på lite vad, vad han skriver om den här i den här boken. För att under rubriken då till boken är Learning to Fight in a World on Fire- och man kan ju säga att den, för det mesta är det liksom en uppgörelse med den starka icke-våldsprincipen i klimat- och miljörörelsen. Den beskriver han då eh, att den finns inom både bland ledare inom klimatrörelsen och bland grupper. Att man kan se det i gruppers plattformar och aktionskonsensus och så. En väldigt stark princip om, om att inte bruka våld och inte heller då våld mot egendom. Och han tar ju upp de här argumenten som finns då för, för den här icke-våldsprincipen som han kallar då moralisk och strategisk pacifism. Och det kanske är den strategiska pacifismen som är mest intressant och den som han ägnar mest tid åt. Och den säger ju då i princip att våld är ineffektivt och kontraproduktivt. Och han pekar ut exer väldigt mycket som har en ja men de har en ganska dogmatisk syn på våld och metoder och de använder ju väldigt mycket ett historiskt argument att icke-våld är det mest effektiva sättet att få igenom samhällsförändring och det kan man ju säga att han dissekerar ganska brutalt. Det kan man säga. Ja. Och kommer med ganska många historiska exempel som visar raka motsatsen. då. Och vi kommer nog återkomma till en hel del av de här historiska exemplen. Men tesen kan man säga är att det kanske är dags att vi ska överge den här dogmatiska synen på icke-våld och metoder överhuvudtaget. Och börja nosa på att använda våld riktad mot fossil infrastruktur och även lyxkonsumtion. Men vi, alltså i bokcirkeln så blev väl vi alla lite förvirrade av, eller jag blev det i alla fall, och kanske någon mer, över hur, hur han använder ordet våld. För att egentligen är det ju för det mesta sabotage som han menar. Mm. Vill du säga lite mer, Erik, om hur han, varför han använder ordet våld? Ja, jag tycker den diskussionen är ju väldigt intressant. Så om man bara ska ta ut något enstaka, några sidor i boken och läsa så kan jag rekommendera dem. Just för att han, han lyfter ju flera olika perspektiv på våld. Och det perspektivet som han själv verkar luta åt personligen är ju det här att våld kan aldrig egentligen sägas drabba ett ting, eftersom ett ting kan inte uppleva smärta, det kan inte bli traumatiserat. Han säger att det är inte i själva verket den, den normala förståelsen på, på vad våld är. Det är inte det som bäst motsvaras av gemene man. Utan att där skulle man egentligen kunna säga att eh, våld är någonting som kan drabba egendom eller ting i bemärkelsen att den våldsutövan gör det i syfte att. Förstöra för innehavaren av detta ting. Eller denna egendom. Mm. Så i relation till eh, icke-våld. Så ses eh, sabotage ändå som våldsamt. Liksom. Och att det eh, uppfattas så av gemene man. Typ. Mm. Exakt. Men en sak som kanske är viktig att eh, lyfta fram. Då är att han är ju väldigt, väldigt konsekvent. Emot eh, våld mot människor och djur. Absolut. Han gör ju också en, en, väldigt, en ganska tydlig distinktion just mellan våld och terrorism. Då. Och just att han hela tiden lägger en fas på hur katastrofalt och hur fel det hade varit ifall klimatrörelsen ägnades av någon typ av våld mot människor. Men han har ju också en hel del, vad ska man säga, disclaimers då, om på vilket sätt, när och när och hur man ska använda sabotage. Han har ju då två stycken liksom, stora skäl till Varför man ska ägna sig åt just varför sabotage skulle vara en, en lyckad eh, auktionsform. det första är ju det här med att man ska minska eh, incitamentet till nya investeringar genom att öka risken. Han gör ju poängen här då att just vad som är specifikt för klimatkampen är ju här att här spelar målet så himla stor roll. Just för att eh, man kan inte ägna sig åt sabotage för ordnings eh, Förstörelsen skull utan man nu, nu, nu är det viktigt att det är på något vis kopplat till utsläppskällor liksom, eller till fossilkapitalet. Och det andra argumentet varför man ska ägna sig åt sabotage då är det här tycker jag är det lite flummigare argumentet jag vet inte exakt om jag fattar vad han menar här men han, han vill att man ska på något vis visa att det här är någonting som kan sättas ur spel. Jag tolkar det som att man menar att eftersom fossila bränslen och hela den infrastrukturen är så inbyggd i vårt samhälle så, så är det viktigt att visa att sätta stopp för det på något vis. Det kanske också handlar om att liksom visa att det finns eh, att, att våld redan utövas liksom mot oss av fossilindustrin. Eh, Annars är det svårt att föra en kamp eller liksom komma någonstans om man inte definierar det som händer nu som våld. Mm. Så varför skulle vi bruka våld om vi inte själva är utsatta för våld. Han ser ju liksom staten som den aktören som kommer eh, så att säga enforce the prohibition i slutändan. All hans, eh, all hans politiska rörelse eller vad ska man säga, strategi bygger ju på något vis att det kommer vara stater i slutändan som inför de här förbuden eh, och som kommer stå för systemomställningen. Så det är liksom hela tiden det som är syftet. Så syftet med sabotaget är väl att skapa politiskt tryck och en ohållbar situation så att staterna hellre ska se en annan utväg. Jag tänker att det är alltså den poängen just att, eh, att använda sabotage för att typ eh, trycka konversationen längre eller liksom komma till andra eh, komma, ja, komma längre fram liksom, eh, kopplar till det näst, alltså nästa begrepp radical flanks. Mm. Att det är väl samma argument egentligen. Exakt. Mm. Vad, är, vad betyder radical flank? Ungefär att det finns en, en grupp som är med, mer radikal än massrörelsen. Mm. Men som också ger massrörelsen möjligheter att liksom flytta fram sina positioner. Exakt. Man lämnar massrörelsen i en situation där de framstår som den enkla vägen ut. Och på så vis ger man dem tillgång till förhandlingsbordet. Och här tycker han, jag att han gör en ganska bra sån historisk jämförelse. Jag tycker den är bra för jag kan ingenting om området och kan därför inte ägna mig att källkritik. <laughs> när han pratar om medborgarrättsrörelsen han pratar ju om den här massrörelsen med bussbojkottarna och allt det här som man har läst om historien. Men det som han menar är att de först fick framsteg när det började uppstå våldsamma upplopp. Och de här våldsamma upploppen som spred sig omkring i USA gjorde att den här tidigare medborgarrörelsen då, som mainstream-rörelsen som hade tidigare sett som så radikal helt plötsligt framstod de som de enda som genom att förhandla med dem kunde staten åter få kontroll. Han ger ju också exempel på vad som hände när man bara har en radical flank och inte har liksom massrörelse. Alltså som var just djurrättsrörelsen under 90-talet, början av 2000-talet. Om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och att det liksom de hade jättemånga aktioner som baserades på sabotage eller att eh, släppa fritt vinkar. Då. Men att den rörelsen är helt död idag för att man hade liksom ingen massrörelse att luta sig tillbaka på. Och rörelsen växte aldrig heller för att alla, var, alla som var aktiva var liksom, eh, för radikala för gemene mm. människor liksom att känna sig speglade i. Ja, och om vi jämför med klimatrörelsen då. Jag läser i alla fall in i hans bok att han inte riktigt ser någon sån här radikal flank idag. Eller inte så tydlig i alla fall i klimatrörelsen då. Och det, är lite, det är väl lite det han vill ska, ska börja hända. Och att det är väl de då som kanske ska använda den här sabotagen eller egendomsförstörelsen. Mm. Vad ja. tänker ni, alltså ser ni någon radikal flank men jag tycker det finns en viss radikal flank. Om man, jag tycker ändå att har väl fyllt den funktionen. Eh, men det kanske bara är att den. Alltså på så vis att det har varit stora, massiv. Massor ja, av i civil olynen kanske. Ja, det har ju varit ett mål. Men ett annat mål har ju också varit att eh, utbilda kader. Alltså genom mm. att folk åker dit och mm. skapar. Liksom, så på det sättet så har det ju verkligen varit en radikal flank. Nej, men det som är problemet är kanske att den då, att man förväntar sig nu en, att en radikal flank till sidan om den här då ett, man ska expandera liksom i ytterligare mer radikala metoder att den, den har redan gjort sin effekt genom att dra rörelsen lite i den riktningen liksom, och öka toleransen för den här typen av konfrontativa direktioner mm. och då, nu behövs det någonting nytt. Jag kan tänka att det är miljörörelsen eller, eller klimatrörelsen inte riktigt känns som att det finns någon konflikt yta idag. Alltså eh, partierna i riksdagen vill samma saker som Folket gatorna. Eh, man, och liksom, det kanske finns en kritik däremellan. Alltså att man kritiserar att regeringen inte gör nog men det är ändå... Det är, ändå, men det, det, det är ingen som säger att de är mot klimatet eller mot miljön. Liksom. Det är ingen som mm. säger att de är mot rörelsen som är på gatan. Utan alla ställer sig på samma sida. Liksom. Och att en radikal flank åtminstone hade fått en motreaktion från någon. För någon hade sagt, det här är för mycket, det här är för extremt. Eh, ni förstörer privat egendom. Och att mm. det hade liksom mm. höjt nivån på debatt. Ja, alltså jag skulle säga att jag tror att... Alltså Folk i, om man ska säga att Fridays for Future och Extinction Rebellion till exempel är den breda klimatrörelsen så tror jag att de är jättekritiska mot liksom alla partier som sitter mm. på någon slags makt. Och att ja, men de partierna kanske, eller partiledarna kanske tycker om att ställa upp på en bild med Greta Thunberg men Greta Thunberg är så här ni lyssnar ju inte på mig. Ö, liksom. mm. Och det kanske är då för att det saknas en radikal flank. Mm. Eller enligt, det här, enligt hans resonemang då, så skulle, skulle en radikal flank göra att, att Greta Thunberg blev den som man då mm. eh, på riktigt kanske vill lyssna på. Eller att ge henne mer legitimitet. Ja men om vi återgår till det här då med när och hur sabotage, för det skriver han ju en del om. Ska man bara gå ut och spränga pipelines? Eh, ja, det är väl upp till var och en. Men han, just i, i ljuset av att om, om syftet med en sabotage är att uppnå en sån här radikal flankeffekt eh, då ska man slå till framförallt när det finns en maximal förståelse och man kan belysa och motivera sabotaget. Och detta menar han då skulle framförallt vara i, i samband med någon typ av klimatkatastrof. Alltså när klimatförändringen gör sig påminn. Och då kopplar han väl det, jag minns inte om man gör det i boken eller om han gör det i andra samtal och sånt. Han liksom pratar om hur just Greta-fenomenet uppstår precis i samband med den här torka sommaren. Var det 2008? Ja. ja. Var det, var det då har det pågått så länge nu? var mm. vad sjukt. Ja, Det funkar i kronologin här. Men jag tycker det känns så länge sedan. Så ja. Han menar ju helt enkelt då att det, Om man ägnar sig åt sabotage då. Det här, det här är i alla fall min tolkning. Att på så vis kan den mainstream rörelsen. Liksom. Bli, bli stärkt utav det här. För det, det går liksom att spinna det här. Till att det här är en. Aktion som visst, vi kanske kan ta avstånd från metoden. Men de gör ändå de belyser en viktig poäng. Liksom. Mm. Eller de, de har rätt i sin analys. Mm. Men så tar mainstreamrörelsen avstånd från, från själva metoden. Mm, just det. Um, så det, det handlar om mycket om timing. Men det, det handlar ju också. Han diskuterar ju också liksom vilken typ av mål som är okej okay att, att rikta sig emot. Mm. Eh, det är inte bara dissensionen mellan människor och eh, ting. Eh. Exakt, utan det är det här som vi pratade om tidigare med att det ska vara då eh, gärna så kopplat som möjligt till just det här eh, händelsen då, klimatkollapsrelaterade relaterade händelsen som det är. Ja, men om det är torka och dylikt så Alltså, kan mm. vi, ja, men jag tänkte, var var på, det jag det tänkte på. lite på det här med <laughs> lyxut alltså dels eh, att det handlar om typ fossil in infrastruktur som är under uppbyggnad mm. men också det här med lyxutsläpp versus subsistence eh, emissions Just det. som ja. jag tror du skulle snacka lite om ja, men exakt um, men jag tänker på att exar gjorde ju en sån här grej när de Typ stoppade tågen mm. eh, i London. Fast tågen gick då från eh, ett arbetarområde in i... Det är liksom en massa folk som man absolut inte vill alienera från sin rörelse. Så man helt plötsligt mm. då bara... Eh, hindrar från att komma till jobbet. Precis, hindra från att komma till jobbet. Mm. Eh, det är ju ett jättebra exempel på eh, ett, ett dåligt, en dålig aktion <laughs> och någonting som riktar sig då mot basala besa behov. Mm. medan Andreas Malm då själv har eh, skärt upp eh, jag läste någonstans, det här kan inte vara sant men de sa att det var tusentals suvdäck i Stockholm det kan inte vara, det är lite mycket Men var det inte att hela är rörelsen någonsin. för den spred sig med en massa copycats och sånt också, oh. det kan vara oh. rörelsen totalt sett lyckades under det, det året de var aktiva ja, mm. precis. Men Ja, det, det är ett bra exempel på någonting som då riktar sig mot eh, lyxutsläpp, alltså Suvar i en innerstad är ju eh, det kan man ju faktiskt se som ett, ett litet, litet våld på allas liksom, existens. Mm. Eh, för att alla de här superbilarna eh, kör omkring. Och eh, ja, det är också viktigt vem vart man mm. riktar sig där. Liksom. Det tycker jag är nästan en av de poängerna som man drar med sig mest efter den här boken. Det är Hur jävla mycket man hatar suvar. Jag, mm. jag kan inte tänka på något annat när jag går på stan. <laughs> <laughs> jag bara ska hutta mig näven. Ja. Ja, precis. Eh, han gör den här åtskillnaden mellan luxury-emissions och subsistence-emissions. Liksom, och att man aldrig ska bruka våld mot någon som, eh, mot, även om det är egendom, då. Om det är egendom som, som ger någons uppehälle eller liksom tillfredsställer basala behov. Men också att man kan bruka våld mot eh, infrastruktur som är, som är under uppehälle byggnad och liksom inte inkopplad på elnätet typ eller mm. vad det nu kan vara. Just det, för på så vis är det inte en konsumtion som någon är beroende av eftersom den är in, inte sker i nu. Nej men precis, det, då slår det bara specifikt mot eh, producenten då. Nej, men på tal om det med eh, konsumtion då, att det är också den om man tänker på definitionen av våld man hade så är ju det, det enda exemplet på våld mot egendom som han likställer med våld mot människa. Alltså att om man förstör något som en människa är beroende av för sitt uppehälle. Liksom, eh, som då, då är det jämförbart med att faktiskt bruka våld direkt mot människan. Mm. Och vilket är en viktig poäng. Mm. Och det är därför också det är så dåligt att ge sig på just kollektivtrafik. Eftersom det är folks medel att... Eh, Exakt. Eh, Reproducera sig själva. Liksom. Och kanske också den bästa formen av transport vi har. Liksom. Exakt. Mm. Nej, det är för dumt. Ja. Men precis, men det är väl också att han tar in just det här klim alltså klassperspektivet ändå i miljörörelsen och klimatrörelsen som ofta saknas. Speciellt kanske i massrörelsen då. Mm. Mm, och att ja, det är jävligt nice bara att det kommer in i boken. Att det är en stor och viktig del av boken. För det kan mm. man ju känna saknas. Mm. Ja. Det är också vårt syfte, jag och Hedwig, att belysa den aspekten. Är det inte det? Ucka. Jo. jo, absolut. Ja. Träcker på som ideologisk den som bestämmer över ideologin, ja. så säger jag. ja. Ja, Nej, men, men om man går in på de här strategiska argumenten mot Eh, våld då, att det, liksom, att, det, att det inte skulle tjäna rörelsen. Vad va går de ut på? Ja, eh, han lyfter framförallt fyra olika eh, aspekter och eh, vi kan bara metodiskt dra igenom det lite snabbt. Det första som eh, skulle vara det som man kallar för objection from asymmetry och det innebär helt enkelt att om man ser staten och repressionsapparaten som sin motståndare så, så fort man ger sig in i någonting som kan klassas som våldsanvändning och så så ger man sig in på ett territorium där de har ett stort övertag i och med ja, våldsmonopol. Och på så vis är det bättre att man utnyttjar en massrörelse istället för då kan man spela på sina egna styrkor, nämligen antal. Men jag tycker det är kul att man problematiserar den här kritiken på så vis att han menar att alla områden som klimatrörelsen är verksam på spelar på, på, den, på fel plan halva så att säga. Ja. Alltså för, för om man tänker bara på det rent konkret, motståndaren har bättre liksom, förutsättningar för mediepropaganda, logistik, politisk legitimitet, så här, ekonomiska resurser um, och de kan liksom, ja, mobilera, mobilisera hela sin befolkning skulle man väl också kunna säga på sätt och vis. Alltså alla som inte är en del av klimatrörelsen. Mm. Den, den jag säger inte Malm rakt ut så han kanske inte skulle hålla med om det. Men ja, så det är det, det första. Den andra aspekten är tidsaspekten, nämligen att många anser att vi fortfarande inte har lagt tillräckligt mycket tid på de här icke-våldsmetoderna. Och att de kan fungera om vi bara ger dem mer tid och mer ansträngning det tredje aspekten som ett argument mot sabotage det är det här med inkludering, att det är viktigt just det är väl delvis för att om man har som mål att skapa en massrörelse så är det viktigt att man har låga trösklar så att alla kan vara med och det är nog många som känner sig avskräckta av delvis den repression de kan tänkas bemöta men också för att de kanske inte själva håller med om det moraliska berättigandet och sånt i sabotage medan däremot mm. så är det lätt för att bygga en stor rörelse på en icke-våldsmetodik. Och det sista argumentet mot sabotage, det, det har vi redan diskuterat lite men det är väl det här med det han kallar för objection from popular support alltså att genom att ägna sig åt våldshandlingar så alienerar man rörelsen från resten av befolkningen och på så vis kommer även icke-våldsdelen av rörelsen att helt enkelt dö ut på grund av att de inte längre kan kanske stå för det liksom de mm. som den här radikala flanken gör och inte vill beblandas med dem eller bli kopplade till det på något vis mm. och det här är väl egentligen den stora frågan som man brott, som eller som i alla fall växer mig liksom, som är den stora frågan då, liksom. mm. Men det är väl där han drar in lite det här med tajmingen att det är att man ska göra det i samband med någon form av klimatkatastrof. För då kommer det här popular support vara var lättare att få. Liksom. Exakt. Han menar väl att det är väl kontextbundet. Att det delvis varierar mellan länder. Alltså, med, vad är hon nämner? Han nämner USA och Frankrike. Ja, pratar om hur sjuka de är i Frankrike. Och kan <laughs> göra vad som helst utan att det väcker det. Eh, Sättas liksom, käppar i hjulet på rörelserna. Medan eh, USA och Sverige då, eh, är väl. Kanske i sådana länder där man verkligen måste tänka på tajmingen just för att eh, kontexten då ska mm. berättiga handlingen. Mm. Ja. Så det var det var de fyra poängerna. Mm. Mer väl uttryckt i boken då. Som ni tycker <laughs> det Om någon av dem behöver utvecklas så får man läsa boken. Den är kul. Det måste vi säga också. Ja, det är, är... En rolig. Eller vi har ju sagt det flera gånger men den är verkligen kul. Den är ja. verkligen läsvärd. Man fattar ju han är populär alltså. Ja, ja men okej, okay. ska vi gå in lite i en annan del då av podden. Mm. Okej, okay, nu kan man ju säga här att vi lite har läst med boken, med Hårs lite grann. Och mest redogjort för vad han har sagt. Um, nu kommer takesen. Nu kommer heta takes. <laughs> Dags för heta takes. Men jag, jag tar med mig och har tänkt väldigt mycket på hur ska man sammanfatta det här? Klimat, fatalism och förmågan att tänka sig förändring och kanske också vad vi som, varför folk här skulle hålla på med sabotage. Rent internationellt utan kanske mer känslomässigt, eh, som jag också tror behövs för att man ska göra någonting. Mm. Vill du vill du inte säga först vad du menar med klimatfatalism. Jo, precis. Men du kanske var på väg dit. Jo ja, men exakt. Mm. Eh, men jag tror att jag börjar med att säga att den sista meningen i boken i sista kapitlet. Sista kapitlet heter då, alltså sista kapitlet handlar om klimatfatalism, för det heter Fighting Despair. Och sista meningen är There has been a time for a Gandhian climate movement. Perhaps there might come a time for a Fanonian one. The breaking of fences may one day be seen as a very minor mis misdemeanor indeed. Och det man Så, här, vad men, vad, okay, så med Gandhian menar han då pacifistisk. Eh, och med Fanonian, vad menar han då? Jo, då menar han Frans Fanon som eh, var en anti antiimperialistisk en författare. Så jag har läst hans bok eller specifikt kapitlet som heter Concerning Violence och typ jämfört det lite med den här boken som Andreas Malm har skrivit. Men innan jag kommer in på det så ska jag då förklara vad klimatfatalism är. Och det kan man helt enkelt säga är alternativet som går ut på att man ligger sig ner och ger upp och bara väntar på den svartsamma döden. Liksom. Mm. Eh, och här pratar då eh, Malm om Roy Scranton som har skrivit den här boken som heter Learning to die in the Anthropocene. Mm. Eh, man kan kanske sammanfatta klimatfatalism som typ Titanic och så var de på båten och så var de här som spelade i bandet liksom. Ja. Så, så medan båten sjunker liksom, så står de och så här, spelar lite fjol. Och så är det så här, hade de kunnat göra en provisorisk flytväst? Kanske. Hade de kunnat liksom hjälpa mm. till med att organisera livbåtarna? Kanske. Mm. Men de bara känner att de vill skapa lite god stämning medan man sjunker. Man liksom. gör det man gillar bäst. Liksom. Vi har spelat musik hela livet. Vi gör det den sista minuten. Också. Ja men Exakt. Mm. De, liksom, de tänker inte kämpa till slutet Nej. utan de tänker... Liksom, jag tänker moderna versionen skulle vara att liksom någon omkring är så här ska vi inte bara andas tillsammans Just det. och bara liksom förbereda oss på det iskalla vattnet. Så, så det är ju... Och då liksom ställer sig... Eller jag kommer ihåg när den här eh, Learning to die in the Anthropocene kom. För det var också 2018, ungefär, ish. Den kanske inte kom då. Men jag vet i alla fall att den var slutsåld i hela Sverige eh, sommaren 2018, när det var den här liksom, Eh, när det Öff. var jättetort. Vilken dålig effekt. Där hade det varit bättre om någon hade varit ute och kastat ett enkelt. Jag verkligen tar avstånd ifrån. <laughs> Precis, jag skulle aldrig. Mm. Eh, jag hittade bara med även åt subarna. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, men, eh, nej, men och då frågar du ju sig Malmö liksom, varför eh, klimatfatalism är så attraktiv i globala nord. Eh, och varför vi tydligen har lättare att eh, tänka oss att lära oss dö än att lära oss kämpa. Mm. Um, <laughs> jag tycker det är ganska kul. Det skriver man väldigt roligt om också. Och liksom en del av det är såklart att det är lyxigt att få djup. Mm. Det är väl så att det är ingen som är liksom, håller på att drunkna som faktiskt gör så. Eller så här, ingen som faktiskt blir påverkad av klimatkrisen idag som måste kämpa för sitt liv som bara sig i lotusposition väntar typ. Han har också en mening om det som är typ så it's a bourgeois luxury <laughs> och performativt ganska mycket. En annan anledning som man också pratar lite om är att klimatkrisen kanske inte faktiskt känns helt verklig för även klimataktivister. Alltså att vi rationellt kan förstå att framtiden inte ser så ljus ut. Mm. Vi kanske till och med är forskare och kan räkna på siffrorna själva och se vilket håll det är på väg att gå till. Liksom. Men vi som lever här i liksom, ganska gott överflöd och har ett ganska bra liv har väldigt svårt att rent känslomässigt ta till oss att vi skulle så här, ligga och svälta på gatorna i en apokalyptisk framtid om inte mm. typ 20 år. Liksom. Eller 30 år eller 40 år. Det är kanske så att... Eh, det är säkrare att utgå ifrån att upprätthålla status quo än att riva ner status quo rent bettingmässigt för folk här. Liksom. Mm. Och det, ja, om vi, det kanske var så att om vi faktiskt var livrädda för klimatkrisen så skulle inte de mest radikala vara de som typ var i XR och satt i, på gatan i några minuter med ett plakat. Det kan limmar fast sin <laughs> nej, Gud, jag ska <laughs> Ja. Och då känner man ju sig lite träffad, kände jag. Eller Absolut. tyvärr. Liksom. Ja, ja. 100%. Att, eh, det är väl kanske, kanske inte helt sant, men åtminstone lite sant. Eh, och att just då, nu kommer här Francis Fanon in med eh, Concerny Så För honom ser det i alla fall när han pratar om vem det är som skulle eh, som skulle liksom sätta sig upp mot makten så är det Och som skulle använda våld helt enkelt. ser det att det är folk som inte har några alternativ. Som har allt att vinna och ingenting att förlora. Och inte heller blir lyssnade på på något annat sätt. Att man blir liksom reducerad till våld. Och vi kanske inte riktigt är där. Vi kanske inte är reducerade till våld i globala nord just nu. Speciellt inte... Eftersom vi kanske lever i en demokrati och får sitta vid ett fina bord och så vidare och så få vår röst då på FN kanske. Utan att någon gör någonting. Men, så, så kanske man kan tolka det. Men, men det finns också typ en annan, en annan sak här. Och det är liksom oförmågan att just tänka sig förändring. Att just tänka sig att det skulle kunna vara annorlunda. Och jag tror att liksom... Typ den här uppgivenheten som framkommer i boken. Det skriver också Malm om liksom. Ah oh, gud, nu har jag tappat bort mig. Nu blev det mörkt. Men, um, jo okej. Okay. Jag har hittat mig själv igen. Mm. Så, vi som inte, vi som inte, vi som lever i globala nord. Som inte kanske kan sägas att vi är 100 procent reducerade till våld. Varför skulle vi ta till oss Andreas Malms bok? Och vem skulle då? Liksom börja bruka våld, alltså sabotagefall då, inte mot människor eller djur eller mot kroppar helt enkelt. Um, uh, och då är väl kanske ett svar eller något svar som Malm själv ger uh, till varför folk dras till Roy Jantons klimatfatalism uh, och hela den här uppgivna stansen liksom. att det är en uh, det är en artikulation av den förtvivlan business as usual ger människor. Mm. Alltså det är väl det som en, en mm. annan skulle kalla för klimatångest. Alltså det är mm. något som faktiskt existerar i våra samhällen. Och det är kanske det som driver folk till klimatfatalism. Eh, att man helt enkelt har gått på tusen demos har varit med i massa fina samtal och ser ändå att ingenting händer mm. business as usual sker man kanske till och med ser sina politiker stå och säga vi ska, vi ska dra ner på eh, fossilutsläppen eh, och sen så bara fortsätter de höjas år efter år. Liksom. alltså Den uppgivenheten som man når då kan man då liksom, nyttja på olika sätt. och om man följer Roy, Roy Scrantons eh, väg. Han blev, jag läste lite mer om honom och han blev tydligen jättedeprimerad av den här eh, av ja, den här uppgivenheten. Så han hoppar av klimatrörelsen och mm. eh, gick med amerikanska armén eh, för att kriga i Irak. Eh, att, ja. Ja, men han är en gammal militär. Det var väl där han kom på hela den här learning to die. att Det härstammar ju från hans tid i Irak då, som militär. Liksom, att han var tvungen att bemöta sitt eget eh, sin dödlighet. Liksom, för mm. att kunna vara verksam i, i Irak då, under kriget. Liksom, för annars skulle han inte klara sig psykiskt. Och mm. sen applicerade han på, Ja, ja, men det där, nej men exakt, för det är precis det som är en liten poäng här Att han att åka och mörda i Irak då, var liksom det bästa som har hänt honom mm. För att han fick tillbaka sin agens och sitt människovärde Kände han det liksom Vi alla olika saker men Gud vad sjukt ja, Det är helt, helt insyn, och det är det som han har byggt hela sin liksom, grej på men för någon skriver om våld och vilken effekt det har för individen. För en liksom helt nedbruten och uppgiven individ så skriver för någon At the level of individuals violence is a cleansing force. It frees the... Här i det här fallet då för att han pratar om kolonialism så är det frees the native from his inferiority complex and from his despair and, inac and inaction. It makes him fearless and restores his self-respect. Så det, det är väl lite det som hände Roy Scanton då. Man behöver ju inte gå ner för den vägen. Man behöver ju inte liksom bli så. Eh, utan Roy Scantons stora misstag kanske är att han inte kan föreställa sig att världen skulle ändras. Eller att mm. det skulle finnas liksom någonting som heter hopp. Eller liksom. Och det är också det som Anders Malm har som poäng att, att man har en, man har lättare att föreställa sig att jorden skulle gå under än att eh, kapitalismen och fossilkapitalismen skulle upphöra. Om mm. man inte kan hitta vägen liksom, genom pacifism och om man inte kan liksom, eh, om de inte gör det själva då kommer det inte hända överhuvudtaget och då kan vi lika gärna liksom, bara lägga oss ner och dö. Och, mm. eh, jag gissar att hitta något människovärde genom helt eh, sensless violence. Liksom. Mm. Så min poäng här kanske är att Andreas Malm själv i slutet av den här, det här kapitlet, det sista kapitlet, skriver om hur det var för honom att åka på en och eh, ockupera fossilindustrin. Och han skriver faktiskt lite om det så som någon skriver om det. Vikten av att kunna tänka sig en förändrad värld för att inte trilla ner i då klimatfatalism och eh, någon imagination is a pivotal faculty here. The climate crisis unfolds through a series of interlocked absurdities integrated in it. Not only is it easier to imagine the end of the world than the end of capitalism or the deliberate large-scale intervention in the climate system. What we refer to as in geoengineering, that is the economic system. It is also easier, at least for some, to imagine imagine learning to die than learning to fight, to reconcile det var väldigt långt Jo men han skriver ju om, om det som att den här erfarenheten av att vara på endegelände gav honom någon slags eh, injection of collective empowerment och tog bort den här klimatångesten liksom mm. och, och där hänvisar han till, till Fanon och som skriver att, att våldet är en renande kraft. Exakt. Här, men det, det, det tycker jag är kul också för när man pratar om det här just argumentet mot sabotage, det här med den inkluderande faktorn, då tycker jag nästan att det kan ju vara någonting som är exkluderande i den mainstream-rörelsen att de vägrar liksom ta. Att ägna sig åt aktioner som, som motsvarar den retorik om det, det liksom katastrofala lägen som vi befinner oss i. Alltså liksom the urgency of the situation i kontrast till att man går och gör en... Nu blir det men die-in på en påre. Ja, men Och då, då kan vi tänka så här, det är ju någonting som är inkluderande i att eh, aktionen att motsvarar vad man själv känner är det som är nödvändigt. Mm -hmm. eh, och på så vis, för jag tror många... In känner sig avskräckta från klimatrörelsen, just på grund av att man, man har en retorik som verkligen verkligen inte sedan motsvaras i den handling man utför. Exakt. Sen också, såklart med det sagt, så finns det ju han Sven Anders, är Sven Anders Johansson, en svensk journalist. Eller, nej, jag vet inte vad han är, men han har skrivit den här det cyniska tillståndet. Som är en väldigt bra bok, som också kanske kommer hamnar lite inom det här fatalism liksom Han har skrivit om Royce Grant och så. Och han pratar ju han gör ju kanske poängen att den här drivkraften av att liksom att, eh, att det här agensen, att hur viktigt det är liksom, att man ska känna agens för mm. att eh, liksom, kunna motivera sig till att göra eh, saker och ting mm. eh, att den också är det som är gemensamt för eh, väldigt många rörelser som vi inte stöttar liksom inom högerextremismen och sånt liksom, där med varför gör ingen någonting, varför händer ingenting, varför går det bara åt helvete liksom mm. eh, och det tycker jag också så, så där måste man ju såklart vara vaksam för det finns en fara i att liksom, eh, tänka okritiskt till agens. Men Andreas Malm säger ju också i boken att det görs en himla massa det utförs väldigt mycket våld runt om i, i världen. Det är väldigt mycket sabotage och sånt men det är alltid av fel anledningar. Mm. Liksom, det är alltid massa jävla idioter och nazister och sånt som ger sig på och gör saker men liksom, de mm. ger sig på helt gör fruktansvärda brott istället för att eh, mm. ägna sig åt en, någonting som skulle varit produktivt. Ja, men exakt. Men jag tror i slutändan så kanske min så här, svaret på varför någon skulle liksom, reduceras till eh, att använda sabotage liksom här idag, eh, trots att vi ändå har det så bra som vi har det, liksom, eh, skulle vara för att det Eh, ger just en känsla av agens eller att eh, man faktiskt är farlig mot sin förtryckare på riktigt mm. och effekten det kan ha för den stora rörelsen är att det kan ge någonting att se att det här, det här har faktiskt makt att påverka på riktigt, det här finns mm. någon som faktiskt puts upp a fight mm. eh, och det behöver man inte själv vara liksom en del av men att se det blir liksom viktigt för alla mm. att se att det finns den kraften mm. Och nu kommer vi till min personliga historia. Mm. <laughs> alltså, ja men, innan jag åkte till Endeglen så kände jag liksom en väldigt väldigt stor epivenhet. Nu blir det så här, nu blir det klassiker. Men av att jag kommer ihåg när jag såg de här liksom gigantiska maskinerna som är typ de största maskinerna som finns på jorden som bara Äter upp landskapet och den här mm. enorma liksom, ökenplaneten inuti som är större än hela malmö lund området eh, som bara är liksom, en krater. Så fick jag verkligen en. För det första att det blev väldigt tydligt för en gång skull liksom, vilket våld som utövas och som utövas hela tiden på allra för framtid liksom, mm. och nutid. Och att jag har liksom, den här bilden av den här maskinen som äter iväg hela tiden nu liksom, i bakhuvudet. Typ. Och att vara där och stoppa den i några minuter. Jag kan verkligen liksom känna igen mig i Andreas Malms känsla. Gud, konstigt säger hela namnet hela tiden. Men eh, i att man liksom... Det känns så jävla gött. Och typ åtminstone var lite farlig en liten stund. Liksom. Och sen samtidigt så önskar man ju... att alltså man får i panik när man ser den gå gång igen. Liksom. Um. Och... Eh, det hade den inte gjort om man hade varit där och skrivit, <skrivit, <skrivit> loss. <skrivit> <skrivit> Precis. Att, att, ja, men så det är mitt svar på varför varför och vem och hur man skulle ta till sig det här budskapet i praktiken. Det mm. är för att kämpa mot sin klimatångest. Tack för mig. Ja, men jag, jag skulle vilja säga också bara för att, alltså för att ge lite kontext till det du säger också så det har ju skrivits en massa och pratats en massa poddar om den här boken sen han släppte den. Och min uppfattning är väl att diskussionen har inte handlat så mycket om så här, huruvida det är rätt eller fel att ta till våld utan mer. Men det kommer inte hända i Globala Nord. För det kan man ju också säga att, att han skriver ju med utgångspunkt i klimatrörelsen i globala nord och han har en ganska stark tilltro till potentialen i klimatrörelsen i globala nord. Det har han väl blivit väldigt kritiserad för både innan den här boken men också att då, ja, alltså hela hans resonemang faller liksom med att ja visst det går att motivera men det kommer liksom inte att hända att den här motivationen saknas och att vi som bor här har för, för stort intresse av att systemet ändå fortsätter. Liksom. Men jag tycker det är sant som du säger att man, man har ju ändå ett intresse av att typ återupprätta respekten för sig själv. Eller? Ja, det ska bli spännande att se. Han har hintat lite om att han ska skriva någon artikel om det här med agens och det revolutionära subjektet. Mm. Jag läste en liten, ett litet svar från honom på just den här kritiken. Och det var just att så här, män, folk från globala nord till exempel Sverige, till exempel då han, han själv eh, har ju åkt ner och eh, varit i Palestina till exempel. Eh, och utsatt sig själv för livsfara. Vissa har till och med blivit dödade. Egentligen då med den här argumentationen om att man inte skulle göra det. Mm. Så varför gör man det ändå? Liksom. Mm. Och då vill han svara att det är ett mycket mer direkt våld. Alltså man ser ett direkt våld och man blir upprörd som människa. För att det är fel. Mm. Man hör liksom solkulor eller så vidare. Liksom. Mm. Och att vi har svårt att överhuvudtaget liksom ens äh, ja men, konceptualisera klimatkrisen på samma sätt. Och se det som våld. Så liksom, det är kanske... Mm en viktig del av varför han skriver om våld på det här sättet i hela boken. Mm. För att liksom försöka göra det tydligt att det är ett våld. Så att man kan känna att mm. man vill. Och jag tror också sättet. att han tänker sig att eh, i och med att liksom, olika klimatkatastrofer eller extrema eh, väderfenomen liksom, kommer bli vanligare. Att, kom, att, att klimatförändringarna kommer få den här lite mer direkta karaktären. Liksom. Och att då finns det en öppning för den här typen av eh, aktioner. Liksom. Jag tänker också en annan sak som händer som inte är att det blir mer och mer klimatförändringar. Det är ju att allas våra liv, även vi som bor i väst, blir allt mer prekära framför allt. Alltså mm. visst man kan säga att vi har har det gött liksom? jag vet det, fan hur mycket hur, hur nöjd jag personligen är med, med min plats i det här systemet. Alltså, och det tror jag för varje ny generation som kommer att eh, vi får det sämre och sämre. Mm. Det är faktiskt en jätteintressant poäng. Liksom. Det är kombinationen kombination med att det kommer en ung generation som inte, att de får det sämre och sämre rent materiellt och tryckar ah. så får de också ett klimat som blir värre och kan se den här historien av politiska misslyckanden och ja men, inte känna något annat att det, liksom det, kommer, det och det tror jag är någonting som man brukar prata om när han pratar om den här boken i efterhand i andra samtal är ju den här generation att det här hoppet inom från framtida generationer att det, den här typen av fanoniska känslan kommer uppstå hos dem och med rätta. Mm. men då kan man ju också tänka lite så här hur vi som den ganska fortfarande ganska unga men inte så unga delen av klimatrörelsen även vet inte vart vi förhåller oss i, i, på skalan egentligen men då det blir kanske lätt att man själv då tänker att, ah ja, men det får ungdomarna fixa det är de som får radikaliseras det är mm. Fridays for Future som ska bli den radikala flanken men då kan man ju också tänka att vi kan ju inte bara sitta och vänta på det vad fan är det för mm. nu får ju det hade ju sett bättre ut om någon tog sitt vuxenansvar här i rummet mm. Verkligen. Jag tycker också det ja. talar för, för, för hans poängen. Då att så här, vi ska inte bara vänta på att det är tillräckligt dåligt att folk redan dör innan vi gör någonting. Liksom. Ja, det är väl hans förhoppning. Och sen ja. vet jag inte om han, han tror väl inte på nödvändigtvis på den helt själv. Då, utan han säger väl att det är en viss del av magiskt tänkande mm. att komma till den punkten. Men jag tror inte han utesluter i alla fall. Mm. Ja. Jag vet inte om jag... Jag tror inte heller, eh, likt kanske de här kritikerna av den här boken så tror jag inte heller att vi kommer få se så mycket sprängningar av olj oljeledningar i min del av världen eh, den närmsta tiden. Kanske om ett tag, men det kanske är en bit dit. Men eh, någonstans här i boken så nämner han att, eh, att snar snarare än att glorifiera icke-våld eller sabotage för den delen. då mm. eh, Kanske man ska tänka att man ska anamma många olika strategier och taktiker. Och då lyfter han ju till exempel ut klimatlägret med tillhörande massaktion som vi alla varit på på ändinge -lände. Och det finns ett jättefint avsnitt om det tycker jag. Så det är värt att läsa bara därför om klimatlägret. Men jag tänker att ett klimatläger, där det är en plats där jag tänker att eh, den breda klimatrörelsen och den radikala flanken i, i den mån den finns då eller att man kan ens prata om en sån, eh, har möts och samspelat på ett ganska bra sätt. Och jag tänker att man kanske kommer få se lite mer experiment eh, experimenterande med olika metoder i samband med sådana här massaktioner i framtiden. Det händer, ju, alltså det händer ju alltid i viss utsträckning på, på ND Gelände till exempel. Men ndg Gelände brukar ju inte officiellt kanske deklarera de aktionerna som en del av ND Gelände. De vill hålla upp en viss fasad. Liksom. Men 2019 var jag på en massaktion som hette Free the Soil. Som också surprise var i Tyskland. Men den liknade ändegelände i att det fanns ett klimatläger och man använde den här taktiken med fingrar som rör sig mot ett mål och i det här fallet då skulle blockera ingången till en anläggning där man tillverkade kvävebaserat konstgödsel. Vill man veta mer om det så har vi ju ett poddavsnitt som heter Fridys Soil. Intressant. Ja, men i alla fall, på den här aktionen då, till skillnad från Endigelände så hade arrangörerna ett koncept som hette Nail Polish. Because fingers look better with nail polish. Åh. <laughs> ja. att så måste jag jobba med mig slogan. ja. Även det är ett litet tillägg till fingrarna, då, som var att de, de uppmuntrade vängrupper att göra autonoma decentraliserade aktioner i anslutning till massaktionen. Och ja, men det uppmuntrades väldigt aktivt och det fanns ett tillfälle, en, en slags workshop där man kunde träffa folk och bolla sin idé, få lite hjälp med idéer och eh, låna material och så. Och det var ganska många av de aktionerna som misslyckades. Men det var en som gick väldigt bra. För att under tiden då som vi såg i den här blockaden utanför den här anläggningen så var det några som tog en liten nattlig promenad och klippte upp stängslet och gick in på anläggningen och röjde runt där lite grann. Och det, man kan ju ifrågasätta såklart vad de... Uppnådde där. Men det som var intressant var att de gick ju ut med att de var där inne och de blev plockade av polisen ganska snabbt. Men de blev också släppta ganska snabbt. De vägrade ju identifiera sig då. Men de, de slapp liksom rättsliga påföljder och jag kan tänka mig att det liksom. Det finns en. Det finns en lite mer trygg... alltså För att man kan ju också säga att så här, det hade varit mycket lättare att göra den här aktionen helt, helt själva. Eh, vid ett annat tillfälle då hade de sluppit alla poliser och företaget hade inte varit redo. Men fördelen med att göra det i samband med en, en massakon är att dels så kan du så här rida på uppmärksamheten från eh, massaktionen eh, så att det inte bara blir en autonom aktion som företaget bara tystar ner och som du inte riktigt lyckas nå ut med att det ens har hänt. Det finns den här infrastrukturen av juristteam, mediateam och så här, massa folk som kan stötta den på olika sätt runt om det. Plus att det blir då ja men lite av ett nytt moment i en annars ganska beprövad taktik som, som ofta kanske inte bär på så mycket överraskningar för den som aktionen riktas mot. Och potentiellt så kan man ju då göra, orsaka lite mer direkt ekonomisk skada också. Och i det här fallet så, så fick ju den här autonoma aktionen fullt stöd liksom av alla som var på aktionen. var var mitt intryck i alla fall. Så att på så sätt var det ju en, ett ganska bra samspel då mellan eh, massan och ja men vad man kanske skulle kunna kalla någon slags radikalare flank mm. men det där öppnar väl upp liksom för sen att veta vad som är möjligt någon måste ju alltid gå först liksom. jag tänker på det när folk mot fossilgas pågick i Göteborg 2019 mm. då de, där tog ju sig aldrig någon in på det terminalområdet. Mm. Men för där, och där var det väl en känsla av att det hade varit en mycket en, en radikal skillnad gentemot att utföra blockaden utanför. Mm. Så som faktiskt skedde. är mm. Frågan liksom, var, hade det varit det verkligen? Hur, hur mycket hade det blivit? värre för de aktivisterna på något vis av att ha gått in på området eller inte. Mm. Sen, fossilgas var ju liksom den första eh, massokkupationen av fossilinfrastruktur i Sverige. Mm. I alla fall som jag på senaste eh, mm. under, min, under min aktiva tid. Liksom. Eh, så den kanske bara var en radikal flank i sig själv, kan man tänka så. Eller är det för brett för att och tänka kring det? Alltså Nej men jag tror absolut att det finns någon alltså i svensk kontext så är det väl en radikalisering i sig att till anta den mm. orden överhuvudtaget eller vad tycker du? Jo men alltså det är väl ja det får man väl säga Nej, alltså, <laughs> det, det var en icke-parlamentarisk eh, väg att gå som inte tidigare provats i Sverige liksom. mm, Precis mm. Och man får väl säga då att det är folk som har varit på ändiga länder och fått träning liksom. Och sen så kommer och håller en sån aktion i Sverige. Men, men på tal om det här med repression och så att de inte alltså att det inte var, de fick inga juridiska påföljder eller någonting. Uh. och sånt. Det blir lätt att man tänker i de banorna kring repression när man pratar om den här typen av eh, vad ska man säga, ökad eh, sabotageanvändning då. Mm. men jag tycker det är kul Malmö skriver ju i boken också att sabotage är ju faktiskt någonting som verkligen kan göras i det, i det dolda också mm. att alltså man behöver aldrig eh, gå i konfrontation med någon eh, polismakt eller så och, och än en gång om man ska återkomma till det här konceptet kring inkludering och så så kan man ju, kan nog vara mycket läskigare att vara med på en aktion som en del där man måste, kan behöva liksom, trycka sig genom en polislinje jämfört med att dra omkring på stan i något lite porskvarter och rycka, liksom, eller tömma däck på hjul på suvar. Mm. Som man beskriver i boken. Mm. Så, och det här med huruvida sabotage är ju ett ganska brett begrepp och han säger ju det att man behöver inte varken spränga eller bränna ner någonting, utan det finns väldigt mycket sabotage man kan göra. Som inte. Mm. Alltså det finns en väldigt stor bredd av aktiviteter man kan ägna sig åt. Typ som att klippa upp ett stängsel. Ja, eller som det har hänt nu här i dagarna eller någon, någon vecka sedan var det väl som en pipe. Det här är för sjukt. Det är alltså en pipeline. Nej, jag kan, jag, förlåt, jag kan inte säga det. Som Jag har försökt säga här nu som kan inte sluta skratta är att eh, eh, sabotage också kan göras eh, digitalt <gör> genom hackerattacker. Eh, så som det har skett i USA nu på pipeline som heter eh, Colonial Pipeline som är en av de största oil i USA. Eh. Som också är en extremely digital pipeline. <gör> <gör> Man kan ju tro att det bara är en massa olja som åker genom massa pumpar. Men nej, nej, ah. nej, den är extremt digital och den har blivit hackad. Eh, så, och det har varit eh, extremely detrimental för deras ja, för, för pipelinen Men det här det var inte det här dock det här är väl inte klimataktivisten som har gjort utan det var väl några som ska pressa dem på pengar va? Är det inte så? Ja men alla vägar lite rom Ja, ja, nej, nej, jag nej det, men... inte så. Alltså det här är ju det är, väl, det är väl det här som visar att klimatrörelsen måste till slut mm. datoret kanske. Ja men exakt mm. Ja, men det finns, det finns andra sätt än att springa och slå helt enkelt mm. How to hack pipeline Exakt. Mm. Jag bara får en sån idé att liksom på LTH och sånt så har det massa hackathons. Mm. Att liksom som borde bara liksom att stort ett stort, en del som ett stort mm. hackathon där man liksom hackar, hackar klimatinfrastruktur. Jag har en kompis som Lördigt. jobbar med datasäkerhet. Jag har försökt få honom att ägna sig åt lite så klimataktivism liksom. Men mm. så vet jag vet så han inte börjat den. Men det känns som ja. att det, finns, alltså det är absolut att det mm. finns en potential med sabotage där. är väl att det finns jätte. Alltså det tror jag nog man kan om de hittar den kan man nog på det liksom. ja, det är jävligt mm. svårt. Jag tror inte riktigt på det här att liksom utbilda hela klimatrörelsen i att hacka utan jag tror mer på att eh, flanks. <laughs> <laughs> men Nej men fånga upp någon redan ganska kunnig. Har du någon, någon personlig historia eller het Nej, Nej, jag har nog faktiskt inte nej, men Jag tycker, om vi kan återgå till det här med... Jag tycker det är intressant med det våldsbegreppet som Malm använder sig av under hela boken. Just det här med att man pratar om den allmänna förståelsen av våld. Att Det, det behöver inte vara att man går fram och smäller någon på käften liksom för att det ska vara våld, utan det är det här liksom indirekta skadan av någons behov genom att förstöra deras egendom. Och det är ju det som, jag tycker det är så himla absurt då, liksom att den här förståelsen av våld alltså klimatrörelsen brukar ju göra den poängen just med våld, att klimatförstörelse är våld. Liksom, visst det är indirekt våld men, äm, men det är i själva verket våld liksom, att, släpp, håll, att äh, våra utsläpp kommer att förstöra människors äh, livsbetingelser helt enkelt runt om på jorden och då är det så himla himla konstigt att eh, att, eh, att det inte finns en allmän förståelse för det kan jag tycka och jag tänker verkligen att det är ett sånt bra rättfärdigande av eh, de människor som ägnar sig åt den här typen av aktioner med sabotage så att man kan, man kan använda jag vet inte om man ska använda deras argument mot dem att liksom, säga att ja, men om, om du tycker att det här är våldsamt vad är då vad är då det du håller på med? Liksom, eller vad är då mm. business as usual? Att försöka, jag vet inte, att man kan skona in en förståelse av, av problemet mm. där Mm Jag tycker typ en, en viktig sak som alltså, som del av klimatrörelsen, eller jag i alla fall kände också innan jag läste den här boken och när bokklubben kom och sånt, att man har ett... Alltså det finns ju ingen del av miljörörelsen som liksom ideologiskt är så... Liksom, Street edge, som att man är pacifist liksom. Alltså det känns som att det är varje, varje gång man gör någonting så är det alltid så här antivåld mm. eh, helt pacifistiskt det är det viktigaste mm. alla får komma, bara du är pacifist liksom. Det är liksom det finns bara en regel i regelboken och den är mm. baja förstöra mm. inte klottra. Alltså, så den här boken är ju ändå så här, på vissa sätt kan man säga att den inte är så radikal för att den Eh, eh, ja, men man kan ju definiera med hans definition av våld så kan man ju definiera en del som våld till exempel eh, men å andra sidan att han överhuvudtaget liksom tar begreppet i sin mun eller liksom i texten är ganska radikalt och ja, men jag tror att så här, att det är många som bara vill liksom bara titeln eller liksom, att ens tänka på det här spåret liksom bara vänder sig direkt och säger nej typ men på tal om det här med liksom hur höga krav, klimatrörelsen ställer på det. Att de, det, är ju verkligen, det är någonting jag tänkt på framförallt kring det här skogsblockaden som pågår just nu. eller mm. fortfarande en gång? Mm. Ja. Skogsupproret. Skogsupproret. Ja. Där är det ju verkligen så att det är ju det är väldigt långt norrut. Mm. Det är ett jävla projekt att ta sig dit. Eh, om man vill hjälpa till. Liksom. Det ställer... Inte nog med att det ställer jävligt höga logistiska krav på aktivister. Det ställs liksom krav på att man ska kunna ta sig dit. Det är mycket resurser. Mm. Och sen ska man behöva stå ut med liksom, olika typer av repression som man inte får reagera på något vis känslomässigt alltså, mot. Mm. På något sätt ställs det ju hela tiden alltså utifrån förutsättningarna eh, oerimliga krav på eh, miljörörelsen att de ska vara såna jävla helgon. Mm, verkligen. Eh, och så vis kan vi tycka att Ja, men det kanske hade varit soft för vissa aktivister. Nu tar jag ju såklart avstånd från det här. Mm. Men att istället för att behöva åka upp och ligga och frysa i några veckor. Så kunde man bara kunna sticka någonstans på en natt. Jag vet inte. Skruva loss lite skruvar någonstans. Mm. Och sen sticka därifrån. Och ska man få göra något kul med den andra tiden istället. Mm. <laughs> för jag menar, det, på ett sätt kan man ju tänka så här att det det är väldigt ineffektivt med icke-sabotagebaserade aktionsformer också. Bara mm. på grund av att det kräver ens fysiska kropp på en plats i en lång tid. Mm. Jämfört med att mm. bara göra någon, om jag får säga ett hit and run. <laughs> men det skönt, jag det. Exakt, men det är väl lite det så här att man, att det just genom så här att vara ett helgon som man ska få respekt. Typ, eller jag tänkte lite på det. Eller nu, förlåt, vi ska avsluta snart. Mm. Men, men, typ att så här, <laughs> ja. men typ just alltså. en sån här hit and run, liksom, när man Eller om man har sett det någonstans kanske, låt oss säga att någon till exempel har spridat någonting någonstans. liksom mm. eh, Kanske på en bank eller någonting som är liksom dåligt. då Det, det blir inte så effektivt. För att på morgonen så är de första som kommer dit ringer dit en saneringsfirma som fixar upp det och sen försvinner det. Det kommer inte till media för att det är ingen som kan säga. Mm. Uh, by the way, jag råkar veta att det finns lite graff där bort. Mm. Uh, och liksom det blir en, en droppe i havet liksom. Jo. Och det är väl det som är det svåra också med det. att Det ska liksom komma ut och plockas upp på något sätt. Mm. Absolut. Ja. Ska vi runda av? Vi runder av. Vi vill tacka allt åt alla jättemycket. Speciellt den här gången för att vi har ny utrustning, ny lokal. Kolla in deras nya lokal när den öppnar någon gång efter corona. Och ex-ex-lovina för en grymma gingen. Vi vill också tacka den fantastiska producenten som har roddat det här och klippt det här avsnittet. Som vill vara anonym men... Men gör ett hästjobb. Gör ett hästjobb. Tack. Och tack Sofie för att du kommer och pratade med oss. ja Tack för att jag fick eh, lägga ut några burned takes där va? <laughs> ja, tack Sofie. Och tack till alla som var med i bokcirkeln. vi Just det. Jag vill också tipsa om, apropå heta takes, eh, så vill jag eh, tipsa om en annan podcast som heter Dissens podcast, avsnitt 123 där Andreas Malm diskuterar sin bok med eh, aktivisten Tadjo Müller. Väldigt intressant diskussion. Väldigt mm. intressant och väldigt bra uppföljning på det här avsnittet. Kommer jag tro ja. Mm. Vi eh, länkar den i show notes. Som fan. Mm. Ja. <laughs> Så tyckte, tyckte ni, det här var bra. Då ska ni <laughs> få se. Exakt. Men det att kommer. De kommer supa banan. Ja, nu, nu får vi mm. stänga av. Det eh, är klart slut. Tack. Mm.